ושבתם לארץ ירושתכם וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן, מזרח השמש. ויענו את יהושע לאמור. כל אשר צוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך.